Slavoslovia a 103, a fiilor împărății către bunul părinte al vieții. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, bunule părinte al vieții. Te iubim și îți mulțumim fiindcă iubirea ta, ca un rug nestins, vreascurile păcatelor, patimilor, slavei șarte, amintirilor noastre le și în cenușa lor. Cuvântul uitării a risipit. Aleluia, slavăție Tatăl nostru bunle părinte al vieții. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta ca o pâine sufletul nostru l-a hrănit și toate cuvintele, faptele, gândurile noastre ți-am dăruit, iar tu ca penită o doare de preț l-ai primit. Aleluia, slavăție Tatăl nostru bunle părinte al vieții. Te iubim și îți mulțumim fiindcă iubirea ta, ca un cârmaci iscusit. La corabia vieții noastre a venit Duhul temerii de Dumnezeu, arborile neamului nostru l-a altoit, și să nu mai greșim ne-am nevoit. Aleluia slavă ție, Tatăl nostru, bunule părinte al vieții. Te iubim și îți mulțumim fiindcă iubirea ta, cu paza gândurilor ne-a obișnuit. Luminile cele minunate ne-a descoperit, și să ne păstrăm curată rugăciunea minții ne-am silit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bunle părinte al vieții. Te iubim și S mulțumim, fiindcă iubirea ta, ca o undă de zefir, toate mâniile, mândriile, poftele, desunările, invidiile, avarițiile, amânările din noi și din jurul nostru le-a risipit. Aleluia, Slavă, Ție, Tatăl nostru, Bunule Părinte al vieții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea Ta, boabele de har ale milei, blândeței, curăției, cumpătării, smereniei, râvnei, credinței, nădejdii, iubire în suflet, ne le-a semănat și au rodit ca semn că ne-ai desăvârșit. Aleluia, Slavă, Ție, Tatăl nostru, Bunule Părinte al vieții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta, Harul Duhului Sfânt în sufletele și trupurile noastre l-a răspândit și din lumină le-a întocmit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta, pomul vieții veșnice ne-a dăruit și în locul numelui nostru, în cartea vieții, cu pana gândului, l-a întipărit. Aleluia, slavăție. Tatăl nostru, bunle părinte al vieții, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă iubirea ta, ca un înger printre stelele semănate de Duhul Sfânt neasuit și cu ochii cugetului, cetele de îngeri le-am privit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, bunle părinte al vieții, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă iubirea ta, din roa rugăciunilor, în sufletele noastre s-a evit și din fuioarele gândului, legea iubirii ai împletit.